Nga e bu se i di radi Allahu në hu, për cilët se i dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë, As njëri për jush letëm ose në në qmoj vetën. Shokët i thënë, o i dërguar i Allahut. Si mundet në njëri për nesh të në në qmoj vetën, a ju përgjigjë. Kër një njëri sheh ndo një qështje, e cila ka të bëj me thena Allahut dhe duhet të flitet rëthësaj, a i nuk fletë, a të herë Allahut në ditën e rinjallis Njeri ju do të thotë, frika për njerëzve. Allahu do të i thotë, më mirë do të ishte nëse do të me ishe friksuar mua. Në rasmeton, i ben madje. Këto hadithe mundësohen nga gjamiambret.com